פרק ה. קרנה, היש עונקה, ואל מי מקדושים תפנה, כי לאוויל יהרוג כעס, ופותה תמית קנאה. אני ראיתי אוויל משריש, ואכב נווהו פתאום. ירחקו בניו מישע, וידכאו בשער, ואין מציל. אשר כצירו רעב יאכל, ואל מצינים יקחהו.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 כי יבוא. לשוד ולחפן תשחק, ומחיית הארץ אל תירא. כי אם אבני השדה וריתך, וחיית השדה הושלמה לך. וידעת כי שלום אוהלך, ופקדת נבחה, ולא תחטא. וידעת כי רב זרעך, וצאצאיך כעשב הארץ. תבוא וחלך אלי כבר. קהלות גדיש בעיתו. הנה זאת חקרנוה, כן היא, שמענה ועתה דע לך.